адже того року забрали мого батька. «Що змусило?» – гірко перепитала мати. «Змусив ти. Від пережитого в мене пропало молоко. Годувати тебе змушена була в лікарні на Печерську. Бувало, несу тебе Маріїнським парком над Дніпром і точить думка, а чи не краще кинутися разом з тобою туди вниз у холодній хвилі? а ти ніби вгадуєш мій намір і ще міцніше обхвачуєш рученьками мене за шию. І спливають у пам'яті слова твого батька. Коли виводили його з квартири, він схилився до тебе, поцілував і наказав мені. «Бережи, Марусю, дітей, якщо зможеш. Це єдине, що залишається після мене. Відчував, що вже не повернеться» то були його останні слова, і я мусила виконати його заповіт. А у мене ж грозилося забрати тебе, як виживеш, до інтернату для дітей ворогів народу. Тож мала врятувати. І тоді зринула гадка. Гайнути до матері, там тебе навряд чи знайдуть. Восени подалася в село, впала навколішки перед ненькою, виклала їй про своє горе, благала пробачення. «І що ж вона?» – підвів на неї очі. «Мати є мати», – сказала, що це мені кара Божа сподівання, порадила вимолювати гріхи перед Всевишнім, а тебе залишила в себе. «І скільки ж часу я пробув бабусі?» «Три рочки, аж поки вдома все трохи вгамувалося». Я влаштувалась працювати на фабрику, НКВС нібито перестало клопотатись про мене і моїх дітей. Тоді баба й привезла тебе в Київ. Я не мала грошей навіть на квиток, та й закони були дуже суворі. спізнишся на роботу на 5 хвилин і віддають під суд. Відлучатися було не можна ні на хвилину. Ось такі справи, синку. Що тобі ще розповісти про твого тата? А який він був на вигляд? Високий, худорлявий, рудий? Рудим у дитинстві був у нас тільки ти. В кого вдався, сама не збагну. Хіба що в діда Олексія, мого батька. Його колись теж дражнили рудим. А в твого тата Семена волосся було темне, трохи хвилясте, очі карі. Стрункий, негладкий, а от на зріст не вийшов. Мені завжди подобалися високі чоловіки. Бувало, ідемо з Семеном вулицею, а я заглядаюсь на Рославих, думаю, от би мені такого. Та згодом звиклась. На жаль, мало нам випало побути з ним разом. А ще батько твій любив носити чоботи. Вони в нього завжди були наквацьовані до сліпучого лиску. До їжі ставився невибагливо, як усі українці, віддавав перевагу борщу, вареникам, квашеній капусті, полюбляв також смажену картоплю і яєчню на салі. Таким залишився в моїй пам'яті твій татусь, царство йому небесне. Ми не прожили з ним і тринадцяти років. Покинув мене з трьома дітьми на руках. Та, незважаючи на все, я виконала його наказ. Виростила дітей. присвятила все своє життя вам. Мамо, а фотографії? Невже ніде не збереглося жодного знімка? У нього ж були родичі. Може, я розшукаю, бодай, когось із них. Вона витерла сльози, помовчала, потім відповіла. Були родичі, двоє братів і сестра. Старший брат загинув під час революції. Де і за яких обставин не знаю, казав Семен, ніби його вбили на Донеччині. На менший він був військовим. Коли у 37-му Семена забрали, він відмовився від нього. Якось побачив мене на вулиці, і перейшов на протилежний бік, щоб не зустрітися. Він теж мав сім'ю двох діточок. Дехто з батькових родичів навіть змінив прізвище –